Mais, hoje estamos aqui com um programa de um senhor que se chama. Como é que é o nome dele? Outra vez? Eu só o conheço por Snoop Miguel Bento. Miguel Bento é o programa deste senhor. Não não, não, não é nada, para não é o programa desse senhor. Esse senhor tem o um programa que se chama okay? Human Behavior. Human, alguém pode trazer essa merda que ainda não essa classe de é inglês? É o comportamento ainda não? da humanidade. Da humanidade. Tá da humanidade e cumprimento. Uh, e por falar em. em falei em cumprimento? Era em cumprimento? E o quê? Qual é que é o comprimento? Qual comprimento? Da tua. Do tarolo. Tem tarolo? Sim. O que posso ficar aos ouvintes? Oh, epá, morta já ah, lá Estava, a, a, apertar, dos... Dos... Estava de... a apertar a parede, já estás a gaguejar muito. Sim, senhor. Miguel Bento, Human Behavior, can... sim, senhor gostoso. Queres ver não, que o Sabardo sabosito? Está bem. Vamos lá o falar do, do, do Miguel Bento. Te... Não te esperes do programa, já estás a engasgar, já, já se percebeu que tens uma mas cobrita nas voltas. Ch... Chega e tal, para mas... te encher essa boca, caralho. Chega, pô, não chega, cara. Vamos lá embora. Human behavior, Miguel Bento. Mas vamos cá ver, mas ele dá alguma descrição, porque isso é importante nós sabermos isso também é importante para os caros ouvintes eu nós... conheço o Miguel Bento e ele não dá descrição e também que o Miguel, mas é legal descrição ele é uma pessoa é de descrição descritiva é, e ele não descreve assim, muito e gosta de muito dele é, paz, Como é, que não é? Não é em inglês não, é behavior, behavior, sim é um contra a cultura e, algum humor, algum, humor. A cultura e, e algum humor até vamos lá ouvir é... esse humor é que está para ver o humor apá, uh, convém aqui dizer que o Miguel Bento faz parte do nosso círculo de amigos é o Miguel Bento um palavrão um abraço para o Miguel Bento que agora está que está a residir no estrangeiro também ou se não está vai agora fica já aqui em primeiríssima mão vai sair vai sair do país porque está complicada a crise a situação do país está complicada e o Miguel Bento vai sair e vai emigrar vai para a França vai para a França e eu acho que ele faz muito bem ir para a França e que continua a lançar muitos programas acho eu vamos quer dizer para lá continua a lançar Mas é uma da galinha É, não contes que ouve, no cu do cu. Mete lá um bocadito e já vemos. Uma isso é o apoio de Sophie. So so Uma palavra: Isto é a Minelight Sonata? Não, isto é a Eric Sati. Essa ah, do Minelight é de Beethoven. Isto é do Eric Satie que conhece este som? para juntar a... Ao... Tem, tem ali umas, umas blue notes Estás a ver, sabes o que é essa merda? Blue notes Por acaso não sei o que é que é isso As blue notes é aquelas... É, é umas notas, não tenho de me a explicar Que não está tipo no... Ou seja Tu tens a escala, estás a ver? Se fazer um pianeta ou oh, caralho Tens lá a escala do Dó que vai ao Dó Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó E se tiveres... Uh, uma nota que não tens aí Estás a ver, isso é uma blue note Hummm Disse era uma nota e nunca fez Estiveram a explicar como é que essa merda funcionava Está assim enganaram-te bem, caralho E essas bem, merdas caralho. que está assim aquela parte em que tu encolhes os ombros, tipo, tá, mas caralho, aí ó, que pinta do caralho, caralho, a cor. Não, é se por Era acaso este John aqui quer falar um bocado da história do Eric Satie vou-te dar a história do Eric Sati. lá. O Eric Satie residiu no estrangeiro, ele nasceu em Portugal. Realmente ele nasceu em Portugal, mas residiu no estrangeiro num quarto muito minúsculo. E que no ultramar também, onde, onde perdeu inclusivamente uma unha de pé, Não, se já se me no carinho, mas ele realmente vivi, viveu numa casa. Muito, pá, muito modesta Mas a fazer este som potentíssimo E a provar que até não é preciso ter se potência de som Para teres um som potente Até porque ele também não pedia caralho até Ele também não pedia foda-se Está é a mesma merda tá, Mas aqui mas o Miguel podia, Bento a querer, a querer se dar Também já se cria aqui um nicho Dentro olha, da própria se... rádio do pessoal da música tá, clássica A querer se dar Já, com já deve haver um nicho, tem temos que juntar o, o Nuno O, o Lucas e, o, e, o, e este gajo aqui, os Miguel três bem, também entra. numa mesa de café. Vamos, olha, um dia vamos fazer uns programitas, tipo, há conversa com X com, pessoas. Com Sim, senhor. Mas estás a ver, mas é, é, isso não faz grande lógica. Até o, o sati só por viver num quarto mais pequenito, já tinha que comprar música assim. Então, quer dizer, se estivesse também num quarto mais pequenito, também tens que dar uma, uma foda de fininho, porque é, pra, é Depende, para não se ouvir. Mas o, o sati ele estava num quarto pequenino, mas também mandava uns quartitos mandavam-se quartitos e por isso é que viajava expandia-se completamente ele expandia a mente expandia viajava e depois, também viajava, viajava via o programa dentro, do dentro do quarto mesmo, porque de porque ele viajava que nem um viagens, caralho viagens é, umas, viagens não, não é o sático também tem umas merdas tem umas peças também que, que é assim um bocadito pecita de ir ao cu também não é as ao ou o caralho o gajo puxa essas merdas e isso também são músicas da Disney a a era, não mas essas aí é É país oxito, essas é época oxito. Então, mas vá, queremos ouvir outra Eric merda, Satis, caralho. Isso, então, senhora, estamos a ouvir todos que a som. música hoje, a música erudita para quê? Cavalos! <risos> Olha o cavalo outra Cavalos vez! Cavalos na hora! Tu és um cavalo de corrido! não sabe, meu filho. Isto é do que? Genadice. Olha, já vi, não gosto. Disse que lá uma coisa. Não gosto. Ainda não percebi. Isso, isso, isso, isso, isso, isso, faz lá o favor. Faz lá o favor. Bem, acho. Ainda não percebi qual é que é a padarada que vocês têm. Ou esta malta. Como das... que, que mer... merdas de filmes num programa de rádio. Epá, dizem-me lá que, que, que lógica é que essa merda tem, cara. Não tem time. se -te. um gajo não está a ver, nem sequer tem legendas. Dizem-me lá, é para vos armarem-se. Para vos armarem-se em bolso. Para desarmarem armarem-se conhecendo os filmes e o caraca. Ah, Realmente havia este último filme do, Não, do, do, do Tarantino. Ah, ah, uh, esquece de falar de errado. E também ele pode me pôr em todos os campos. Eu todos os campos... Uh, não vou também estar aqui a armar uma meu pingarelho posso falar um bocadinho de tudo já falámos aqui sobre a filosofia já falámos aqui sobre médicos já falámos aqui sobre viagens a Marrocos viagens a Moçambique putas, com... putas drogas, putas, filmes drogas, da Disney com excesses, putas também, com e drogas excesses. e com tudo queres falar do último filme do Guendim da Ratina? não gosto, não gostei, sou-te sincero já falei com algumas pessoas, não gostei muito do filme e pronto, isso é o que eu tenho a dizer sobre o filme vamos embora, metem mais um som mas mete um som, oh, pito. caga sim, nos caga diálogos sim, caga na não. cena de falar sim, Realmente isto é um bom som, é um som porreiro também de drogas e psicadelismo esta música é de um projeto bom, chama-se os Rolling Stones. Eu quase tenho que vontade de mandar agora assim uns riscos a ouvir esta merda, foda-se. Mas tem um bocadinho nisto, eu gosto som, isto não é Rolling Stones, isto é Brian John's Stone Massacre, isto é bom, isto é um bom som, isto puxa para viajar. Isto é mel para os nossos ouvidos, caros ouvintes. São os aços, tem picas, tem picas. este tema tem uma nota, puto. É um tema com uma nota. Estás a ver o samba de uma nota só? Estou. Isto é o psiquiatrismo de uma nota só. Isto é psicadelismo a mais alto nível. Son, Brian, Johnston, É Por causa de estarmos sempre no mesmo técnico. Estamos aqui a marcar passo, não é? Sempre também. É marcar passo, mas é... Pai, disse máxima, genadice máxima. É um bocadito, puto, é... E isto? É... uma foda mas... Martelo, martelo. É isso Caralho. música de caixota, ó, oh, Mas ainda estou aqui a tentar perceber o porquê do título do, do programa. Ele disse, que é, e... ele disse que, é, que é uma sátira. É uma sátira que? Não é? É, é o programa dele, é o próprio programa, ele, é ele deve ter, no o... ter ele próprio ele, de vive, ele vive no mundo, no mundinho dele, estás a entender? É como o Eric Satin, pronto, muito muito Ele vive no quarto muito dele alto. e está ali pronto a inventar, inventa e cria e ainda ainda. Mas sabe se é? Não, mas o modo de criação destes gajos deve ser, agora vou aqui arranjar aqui um título todo profundo e o caralho. É que as pessoas vão pensar, isso sou bem inteligente e o caralho E depois vai à pasta que lá tem no computador ou então pede alguém que tivesse tenha, tenha, tenha, tenha, tenha um nível um bocadinho mais alto oh, caralho ai. Vai a descarregar a informação Faz -se uma, uma seleção não, de umas e mas eu já sei que este, e programa, programa, este programa também, falar aqui deste programa eu conheço e já estive a ouvir, não sei o e eu acho que isto aqui também tem umas coisas de humor Tem umas cenas de humor, não tem tem assim umas, umas, umas não, piadas Mas podes puxar aí para uma cenas Mas está alguma coisa em português ou este Jones também é só tudo em inglês? Tudo em inglês, não é? Fez, Mete aí uma beca para ver se morreu. Oh, mas também como vivemos aqui na Inglaterra, não é? faz sentido. É. Pesqueróis. Exato. Com modo de inteligência. Eu o conheci animal. para grisar hospital, o seu nariz estava Não sei o que é que ele está a dizer, mas já dá para-me grisar. Mas eu ia. Why did I wait? E, eu te cago nisso. Ah, esqueci isso, caralho. Estamos... Então Onde é que eu vou começar, ó Miguel Bento. Não faças isso, Kevin. Não... Yeah, mas... não vale a pena. Vou deixar falar que é para não estarmos a falar aqui em um cima do outro, que é para as coisas ficarem tudo em prato de Mas silencio. tens alguma coisa para dizer? Oh, pute, eu, vou, eu, vou aqui, eu vou aqui fazer um comentário. Aqui ao programa do Miguel. já está uh, anda um lá comentário. isso, é, isso foi, realmente foi um bom ah, pois, comentário o que é que tu queres mais com silêncio? é um bocado vazio não é? Ah, pá, é assim a situação é assim, o silêncio o seguinte, cara. tu um... gosto do facto de de tu te chamares Miguel porque já conheci alguns, alguns Miguel e pá, são, são, são pessoas geralmente geralmente pronto são pessoas no fundo mas o teu programa não, não, não, pá, não puxa, não puxa a carroça quantos programas não tem... é que isso tem? cinco? Ih pá foda-se como é que um gajo, como, como é que tu meteste esta merda? Eu não tu faço que os ouvi todos, cada uh, vez que os metes, mas, Puf, infelizmente mas, mas também uma coisa é certa, nós aqui até temos sorte que há gajos que já tem para aí duas, duas séries de programas Sim. e o caralho que é aquilo, fazem todas as vezes a mesma merda que foda-se. Ao menos esse só Graças tem Graças a Deus nós não comentamos esses programas ou comentamos? Quais? Já comentámos alguns? Assim, já, alguns já caralho. Mas, pá, mas é, é que este, é aqui, faz o este favor programa é tão fraco que nem sequer dá para eu, para, eu, para, eu, para, eu para eu me grisar. É um programa. Não, mas é que esse péril. programa aqui não dá para de uma cena péril. qualquer, fala aí de uma merda qualquer. Fala de, fala de uma coisa, de uma coisa completamente externa ao programa, porque eu acho que esse programa já não tem. Não... É, o pito, não, não, não. não. Temos que ir a tens mas as botas. mas, mas as umas botas, é bonito. Como é que isto uh, é, essas botas? Onde é que as compraste? Oh, pito, comprei-se na Fotoféria de Santiago, bonitas, mesmo, estás a ver? Mas depois aqui o problema é que as pessoas já não iam comentar. E o caralho, também vocês é só sempre a buscarem -se referências de outros programas e estás sempre a fazer a mesma piada e o caralho. Estás sempre a fazer a mesma, a mesma piada, porque também uma coisa. Com merdas destas, se um gajo não me faz cenas externas ao programa, como aqui o, o Libório está a dizer, aqui eu, também, um gajo também não, não está Não em... tens material é, suficiente. Não tens material. Isto aqui é, estás é um bocado Estás a ver, ó pá? Sais o que é, que é ter material para as merdas? olha Como tens barro, tens um pedaço barro, tens. Não, mudando, é moldando e, e que com que é estas é. merdas não dá. Isto aqui é. Tens uma pedra de granito. Estás, o que é que fazes a fazer não, essa não, merda? Não, um Dás-lhe duas cabeçadas não, para ver essa parte. Não okay. tens ah, pedra? Mano. É como um pedreiro. O pedreiro precisa de pedra para, para criar a sua não obra. Não precisa de o partir pedra. O sarralheiro precisa de madeira, caralho. É por ti pedra. Se és um pedreiro, tens de ter pedra. Se és um pedreiro, tens de ter farinha com pão, com, com massa. É para todas vezes que eu fazer um programa, precisa-se ter a matéria-prima, caras... caralho! E a culpa aqui é do Miguel, o Miguel não tem matéria-prima, não tem cérebro! Não tem, Tu caralho. não tens e... um cérebro, Miguel! Sabe o que é que é isso? Que é olha no programa, vou... caralho. sabes um conselho que eu vou dar ao Miguel? Diz Tenta lá. fazer um omelete sem ovos. É a mesma merda que este ah, custa os programas. Estás a fazer não. omelete sem ovos, caralho. Pronto. E faz isso sozinho e chama-lhe sátira e grisa-te sozinho. Grisa-te sozinho e... e curte no teu quarto Pronto, e caralho. E depois é, bate é, umas pívias, umas pívias. Espremo... para pa, pa... isso que é isso. melhor, cara, olha, não é que seja o padernizo melhor. Esperei-me os pintos da cara, bate umas pívias, vê uns filmes, curte lá as tuas cenas e o que é. Mas eu acho que passas isso aqui para nós, é cena da raiva. A cena da rádio e não é para ti, ó oh Miguel. Não te metas nisso, caralho. Não te metas nisso. Não te metas nisso, que Vai partir pedra, caraca. Ou oh, pronto, ou se quiseres fazer. Faz as tuas cenas, mas é o que eu te digo, pá. Não há matéria, não há. Caros ouvintes, então estamos aqui a despedir já desse programa, porque já ouvimos o suficiente. Bem, vamos, vamos terminar esse programa aqui com mais um... uma sabedoria rural. E agora vamos. Para oh o Miguel? Uma sabedoria rural para o Miguel? <risos> é, vamos cá aqui passar uma sabedoria legal para o Miguel. Um... Pois é. Oh Miguel, uh, cá pronto, está. pode ser. Mas atenção, vamos ligar. aqui a. Sugestão do Barbas para o Miguel? Vozes de burro não chegam ao cu. Ou então, quem não quer ser lobo não lhe viste ao cu. <tos>